No set, Els èxits són aquí. What oh, oh, oh, oh. Les What primer aquí. This have change. Faith in the one I'm trying. Ràdio Begú Ràdio Begú La sintonia del mar La sintonia del mar Somiem gens a la llum del dia cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Begú. Despertar, somiar i viure. Conduït per Gabriel i Laia. Amb aquest programa pretenem portar-vos de la mà per un camí de superació personal sense límits i sense acords. Despertar, somiar i viure. Bon dia, benvinguts al programa DSB, Despertar, Somiar i Viure. Com cada divendres de 10 a 11 del matí, a Ràdio Begú parlarem d'un tema diferent que ens ajudi a créixer interiorment, que tingui a veure amb el fet de despertar la consciència, ens atrevirem a, somi a somiar desperts i serem capaços de viure aquest somnis. Som Gabriel i Laia que us parlem amb la sintonia del programa... ...composada i interpretada per Cesc. La crisi pot conduir al desastre... ...però també pot fer-ho cap al renaixement i al desenvolupament. La diferència radica en capitalitzar-la positivament. La crisi provoca sentiments i emocions molt intensos... ...i afecta tots els aspectes de la vida... Segons el símbol xinès, és la combinació entre perill i oportunitat. Avui parlarem del costat positiu de les crisis. Sempre existeix l'oportunitat de creixement s'obren les portes a idees noves i diferents. Aquesta és la gran oportunitat per créixer i per desenvolupar-se. Bé, Laia, moltes gràcies per aquesta introducció. Com he sentit, avui parlem de crisis. Les crisis personals, socioeconòmiques. Però, com fem sempre, parlarem del costat positiu, perquè és el que ens interessa i la filosofia d'aquest programa doncs bé, actualment visquem un, una, un còctel de crisi... Eh, podem dir econòmica, ètica, medi, medioambiental, laboral... I cadascú té, té les seves pròpies crisis personals. És una mica atrevit, amb la que està caient, aventurar-se a parlar de crisi i en un caire positiu. La crisi provoca emocions molt intenses, que anulen gairebé tots els intents d'entendre la situació i obre les portes a tota la classe de comportaments erronis. Afecta a tots els aspectes de la vida, ens altera la rutina, ens emmalalteix i crea una, sense... una... una tensió a les relacions i afecta profundament la visió que tenim de nosaltres mateixos. En certa manera tenim més temps per pensar i per replantejar-ho tot. Es diu que quan els mètodes habituals per lidiar amb les dificultats ja no funcionen és quan estem en crisi. El fracàs dels mètodes habituals és el que distingeix la crisi de qualsevol altre problema. Per sort, el cos humà no ens permet viure amb estat de dolor temps, més tens del necessari. De manera natural ens reponem d'alguna manera. Podríem citar que l'únic resultat positiu de la crisi podríem dir que és el creixement. Establir nous somnis, nous plans i noves aptituds. En la majoria dels casos, possiblement aquesta realitat no depengui de, de nosaltres. Però sí que podem modificar-la, perquè això sí que depèn de l'ànima amb, amb el qual vivim. Víctor E. Frank, en el seu llibre L'home en recerca de sentit, ens explica que la llibertat de decidir el, seu, el nostre propi camí aporta als homes la seva dignitat més profunda. L'home es deixa vèncer i perd quan no té metes i només s'ocupa dels pensaments retrospectius. Somiar i viure. La intel·ligència emocional és útil en temps de bonança, imprescindible en temps de crisi. Dr. Henry Basinger, psicòleg nord-americà d'espectar, somiar i viure. Bé, bueno, començarem a escalfar una mica motors i a fer una mica àgil aquest problema. i així es podíem convidar la gent a que comencen a trucar, si volen avançarem una mica, que tenim un regal que ens ajudarà també a superar la crisi, perquè sempre <laughs> en un moment o altre sempre ens hem de cuidar i tal i avui ja ho avanço, tenim un, un esmorzar magnífic que ho podeu prendre al bar de la plaça que ens ha oferit el, la col·laboració d'aquí de Bagú es diu bar, bar de la bar de plaça i està a la plaça de la Vila número 5 a Bagú el, nou, el telèfon és el 972 62 21 77 doncs per aquest, aquesta persona que truqui primer doncs ja té aquest ursè que l'està esperant el telèfon de ràdio Bagú és el 972 62 43 03 Bé, podem continuar parlant de la crisi i, en certa manera, per entendre aquesta situació, ens hauríem de, de replantejar tot una mica i pensar que no, no tot pot durar ni que sempre voldríem l'obó o l'abonança. O... La I... crisi és necessària. Exactament. Per, per saber valorar el que tenim i l'obó de vegades ho hem de perdre. Mhm. Uh -huh. I amb aquesta situació, doncs, podíem dir que un es troba el que sembra, no? Sempre hi ha temps de collita, i ha temps per sembrar. I ara, potser, la crisi, podríem pensar que és això, que estem en un, en un moment per sembrar. Què voldríem dir? De, eh, parlem de coses positives, perquè ara hi ha molta gent que, es, que ens escolta, que, que s'està plantejant moltes coses avui dia, i així, i si el que intentarem és fer una passada lleugerament i per sobre perquè sempre us diem que podeu ampliar el que és el, la temàtica i el que és el, la profunditat d'aquest problema doncs podeu mirar Facebook en el qual tenim penjats vídeos que us ajudaran a la reflexió Sí, concretament un vídeo que has posat de l'Àlex Rovira presentant el seu llibre La Buena Crisi que em sembla molt bo aquest vídeo donar una visió molt maca de, de lo que és la crisi, molt positiva Sí, jo diria que per als que vulguin ampliar mirant aquest vídeo, doncs es poden fer una idea i es poden motivar, jo penso posar-me'l més d'una vegada Sí, és molt motivador I buscant informació sobre el tema, eh, també bueno, hem consultat el llibre de intel·ligència emocional de Daniel Goleman va, aquest senyor va ser qui va donar a conèixer la rellevància de les emocions en el resultat del treball. Va ser cap al 1995, era un psicòleg i ens explica que la intel·ligència emocional es tracta d'harmonitzar l'emoció i el pensament. Ja o sigui que les persones tenim dues classes diferents d'intel·ligència, una que és la racional i l'altra l'emocional i el funcionament vital de les persones està determinat per les dues tipus d'intel·ligència. Molt bé. En, en, de, en rellevància a el que has dit, eh, podríem dir, d'una manera clara i senzilla, què vol dir això? Eh, eh, eh, eh. Es que... que hem de tenir en compte tant els sentiments. pensaments racionals com els sentiments i les sí. emocions que ens ensenyen molt més, inclús que la que a vegades sí. és el més racional. És que es podria dir que sense tenir un sentit, sense tenir una, una emoció, eh, tirar endavant és impossible. Mm. O sigui, la gent normalment vol racionalitzar-ho tot, pensar que de fer això, haig de fer altre, però primer és com diu la frase, no? si trobas un per què, si tens un per què, trobaràs el com. Mm -hmm. Vol dir que si en certa manera estàs enamorat o tens una, una emoció forta per el que fas realment no t'has de preocupar de res més Mira al teu interior i dir bueno, vull això vull això i com que ho vull, ja trobarem el com i, I ja pots enfocar també l'energia uh -huh. a aquesta cosa això avui dia és molt difícil perquè la gent s'ha desacostumat a fer això fan les coses perquè cal, perquè toca no? uh -huh. de fer això perquè tal perquè m'ho demanen però realment dius, bueno, i la emoció que hi ha dins veiem moltes persones, molts professionals i molta gent en particular que els hi falta una mica aquella brillantor als ulls no? de, de fer realment les coses perquè un se sent bé fent-les fent i perquè té aquella emoció de dir, bueno, s'ha de fer normalment, inclús si anem una mica més en profunditat el que hi ha són sensacions negatives veu, es veu també a les cares no? de, de la gent normalment els hi costa molt de, de trobar un sentit amb el que fan i potser a millor que aquesta és una part de, de la crisi que estem vivint que podem dir que és una crisi sistèmica que afecta tot el sistema i que afecta relacions personals però realment jo on te veig diguem-ne el que és el kit de la qüestió es diria que és l'interior de l'ésser humà que a partir d'aquí si enfoquem i si equilibrem l'interior doncs podem veure les coses d'una altra manera mhm mm i com podem fer això? Bueno, es diria que, que és allà on posem el foc d'atenció, no? Si l'atenció la tenim posada als problemes, lògicament només veurem problemes. Si l'atenció la tenim posada al nostre interior, diguem què és el que ens agrada, què és el que, el que podríem fer, i projectar-nos amb aquesta visualització de del que volem realment i què és el que estaríem disposats a fer per lluitar per les coses. Quan t'enfoques en aquesta llum, per dir alguna manera, la resta per, per importància. És allò que... Com si tinguessis només la visió d'una flama, no? I la resta no t'importa. Lo més important és allò... I aquesta flama on està? El teu interior. Si aquesta flama eh, s'apaga o no, no s'encén, realment la resta només hi ha fum i foscor. Una bona metàfora aquesta. <laughs> Doncs segons Goleman, eh, recull el pensament de nombrosos científics del comportament humà i han arribat a la conclusió que existeixen altres factors a part de la intel·ligència acadèmica com són la capacitat de motivació, controlar els impulsos, regular l'humor, mostrar empatia, etc. que constitueixen un tipus d'intel·ligència diferent, influeixen més significativament a la vida. M'agradaria fer un contrapunt en equip. Estem parlant de Daniel Coleman, que uh, parlava de la intel·ligència emocional i de la importància que té la motivació i, i les emocions per partir endavant. No? Com a contrapunt, m'agradaria afegir, per exemple, Víctor E. Franklin, que era un, va ser un psiquiatre que va estar en un camp de concentració. que Aquest seria un punt contrari a el que estem dient. No? Realment, quan ho perds tot, quan perds perds la possibilitat de viure quan no tens res, sinó, únicament et queda sobreviure amb el mínim, mm. després també et dones compte i arribes a la mateixa convicció de que realment inclús així val la pena viure. Interessant. Eh, aquest llibre de, es diu L'home en recerca de sentit i ens, i ens explica que la llibertat de decidir el, el propi camí és el que realment un té com a important en la vida. La resta són adors, no? És algo que dius... Bueno, mm. Però si no tens aquest, aquest, aquesta responsabilitat de, de realment el que fer amb la teva vida i com fer que la teva vida, inclús en moments de crisis, de pèrdua, de dol, de, de dolor, de, de patiment, trobar un sentit és que realment doncs, no val la pena. No? És allò de dir, l'única cosa que tinc és el sentit de la meva vida. I el sentit, de la, per exemple, en Víctor Frank, ell doncs, el va trobar amb un camp de concentració quan no tenia res més que subsistir. Us recomano molt la lectura d'aquest llibre. És una mica cru i una mica... però és arribar a la mateixa convicció des de dos punts de vista diferents. Un seria de Daniel Coleman, intel·ligència emocional, i l'altre n'home, el recerca de sentit, de Víctor Frankl. També un dels aspectes positius que podien parlar en referència a la crisi és que ens obliga a treure'ns la, la màscara i mirar cap a dins nostre, no és el que estàvem comentant intentar connectar amb aquesta essència perdura, perduda que gairebé hem oblidat deixar-nos portar sense deixar-nos portar per el nostre ego el nostre ego normalment és molt mandrós mm. en juguem a passades a vegades eh? Des despertar, somiar i veure. Des Tot el que vivim és digne de ser viscut. Proverbisent Despectar, somiar i viure Despertar, somiar i viure Estem a DSB, és un quart i cinc minuts i parlem del tema de la crisi. Com ja sabeu, podeu participar al nostre programa a través del telèfon 972-62-43-03. En <laughs> fem a duo. I fent una salutació també molt cordial a la gent que ens escolta la nit. I tant. Aquestes no tenen l'oportunitat uh -huh. de trucar però si tenen l'oportunitat de sí també d'afegir-se a tota aquesta corrent que tenim a Facebook que ja són 154, 154 persones mm, Anem avançant Sembla que tenim una trucada Endavant, bon dia Hola, bon dia, Hola, bon dia. Què, tal? Què tal? Bé, em coneixes o no? Sí, la teva veu més molt coneguda, Àlex No no, dormirre. Doncs com que tenim tants de seguidors, ara digue mal, si es plau. Carlos parent. En Carlos. Benvingut, Carlos. Benvingut, Carlos, el meu parent. Ah, ara, ara, ara, ara sí que t'he es, sí escoltat, Carlos. Has mirat el teu interior. No, no, la veritat és que el meu interior de vegades... Eh, clar, és que hi ha moltes coses per aquí externes i tal, i em costa una mica de vegades també. Normalment connecto millor amb el meu interior quan faig meditació, no quan estic a la ràdio. <laughs> Què m'expliques, Carlos? Com estem? Bé, home, dic, deixa'm trucar. Dic que aquí... Tinc, tinc crisi i dic per anar a esmorzar, no tinc ni un euro i se m'ha trucat Miquel. Veus, això és positiu això és ser positiu i ser pràctic això és el que volem, doncs ja saps que tens aquí una esmorzada al bar, al bar de plaça uh -huh. i que bueno, que ja mira has fet un pas per, per endavant per superar, diguem-ne, una part de la crisi no? segurament que amb la panxa una mica plena i havent begut alguna cosa, doncs, veurem bueno, les coses d'una altra manera. Romeo millor, diu això no? Sí, sí, agraeixo molt que hagis trucat, Carlos, perquè ara feia temps que no hi parlaven i tal, i és un tema que ens afecta a tots, no? Uh -huh. Què ens ha pogut tu, de la que com ho portes tu, que ets una mica un mestre de tot això? <laughs> Mira, buscant la vida, on te sigui, vull dir, si no puc exercir de lo meu, faig una altra cosa, vull dir, qüestió és em tornar a la nevera, saps? Eh? Clar. Desprésment... Clar. si tens coll a casa t'has de buscar la vida, com sigui Sí. Mm -hmm. això és lo que diem, no? o sigui, el que diguem tu tens un per què que és molt important que tens la teva família i a partir d'aquí el com no importa el com apareix perquè és que no ho pots fer d'una altra manera no, no, no i tant Home, hi ha moltes maneres però millor de fer el més digne possible no? vull dir <laughs> Sí, això també és important perquè, en certa manera, hi ha camins que és com aquell que es va per una branca, no? que al final saps que has de tornar al tronc, el tronc seria els valors d'un mateix i trobar gent que realment te pugui relacionar i construir pel futur, no? El resultat no ve, no és ràpid mai. El aquesta situació és difícil, eh? perquè cada matí has de fer un reset, eh? Cada matí a explicar has de engegar un altre com maquinària, vull dir, sí. no te serveix lo del dia abans, vull dir, cada dia és, mm -hmm. no hi ha, no hi ha un, un projecte concret, vull dir, tot és, sí. cada dia és una nova història, vull dir, no, ja no és allò, quan vaig a la meva feina, estic mm -hmm. assegurat, que estic fix, sí. que no tinc problema... Sí, el per... tema és pagar la hipoteca ara avui en dia, saps el que fas aquí una hora no saps el que fas aquí 24 saps? sí, però això en certa manera també es dona l'opció de cultivar una, jo crec que un dels valors més importants que n'hi haurà en un futur, perquè això jo penso que ja no serà mai el mateix és, és la persona que realment, no el més fort així, sinó la persona que sap adaptar a qualsevol circumstància és allò de dir, mira sigui com sigui però haig de, haig de tirar endavant i, i haig de ser positiu i potser a lo millor no pensar tant en coses que, que tampoc te t'adonen res no? uh -huh. és més, s'ha de simplificar en certa manera molt bé Bueno, jo, mira, ja que, que parlem aquí mitjançant la ràdio i així, doncs trobem un dia i xerrem una mica més. I tant, i tant. Uf, sí. Una abraçada per la teva família, i ja saps que, per lo que sigui, doncs eh, també és el que jo també estic desenvolupant, jo també estic en crisi, i també m'estic obrint i m'estic desenvolupant com a persona, i el mm. que sí m'interessa o el que sí m'agrada és allò que dius, bueno, m'agrada molt la meva professió, perquè quan jo faig una mica... Pues o si sigui, quan els de més estan bé, jo estic una mica més bé també, ah. la meva professió és aquesta ajudar una mica els de més perquè ells estiguin bé i després jo també milloraré una mica, no? O si sigui, el vostre èxit o la gent que me coneix i tal, si ells van bé, doncs jo seré tindré més oportunitats professionals. Que mira, ja que quedem un dia eh, Si te passa un, un moment per aquí, per Ràdio Vagú Doncs podràs esmorzar eh, Bé, sí ara, ara m'aprovo <ríe> Molt bé, Carlos Vinga, una abraçada Gràcies Despertar, somiar i Despertar, somiar i viure En temps de canvi, aquells que estiguin oberts a aprendre s'apoderaran del futur, mentre que aquells que creguin saber-ho tot estaran ben equipats per un món que ja no existeix. Eric Hofer, escriptor i filòsof nord-americà. Despertar, somiar i viure. tenim per superar la crisi per donar-li la volta i veure el costat positiu? Parlarem de solucions si més no d'orientació d'enfoc cap a solucions som -hi. Doncs una de les coses que hem de fer és identificar les prioritats el més urgent el que tenim a fer i en aquest sentit podríem dir que, que per sapiguer una mica el que és important hauríem de fer-nos les preguntes de sempre no? uh -huh. que és el que a eh, eh, ...nosaltres mateixos hauríem de dir on soc, com he arribat en aquí, cap a on vull dirigir-me... Uh -huh. ...i quins passos, quin plan haurí de tenir per, per adaptar-me a la situació desitjada. Si aconsegueixes respondre'm a aquestes preguntes i tens un pla, no només sortiràs de la crisi... ...sinó que pots començar un cicle amb energia renovada i amb els objectius més clars que mai. Uh -huh. Sí, si sí, tenim clars, és més fàcil d'anar cap allà. Exactament, és una, sí, és una oportunitat de reflexió. Com ens deia bé, no està en Carlos, Nos doncs diu que ell cada matí tenia de lluitar i d'enfrontar-se amb un. Però, en certa manera, abans, què teníem? Potser teníem rutina. I teníem, i potser, a lo millor, ara, en tot el que, que estem vivint, doncs potser, a lo millor, ens és més fàcil trobar un equilibri i trobar un sentit a la nostra vida, perquè abans eh, diguem-ne tens una rutina, vas a la feina el que parlava el programa, el programa anterior mm, ens tornem xaiets sí, vas al, a, a la nit mires una mica la tele, l'endemà i, vas, i el, passen els anys i dius bueno, realment què he fet mm -hmm. i ara per molt dur que ens sembli i per molt de vegades és dolorós i de vegades tens moltes sensacions negatives però realment també és com un enfrontament a en nosaltres mateixos Obrir la ment. No? De qui sortiràs d'aquesta crisi, sortirà gent que viatgi, sortirà gent que crei el, el seu propi negoci, sortirà gent que s'atreveixi a fer aliances amb gent que a el millor n'hi coneix. i sortiran realment la gent que ha de en un futur que ha de... dim, ajudar a, a la societat i ajudar perquè de temps de crisi ens, ens sempre surt el millor. Mm -hmm. És com una criba, no? Sí, sí, és un període també de molta creativitat. Sí, i, i també de molta crítica, no? Mm -hmm. Fins fa molt poc jo recordo que no podies dir, en certa manera hi ha gent que, que tu els veus que, que realment no, no estan fent el camp de fer i no ho pots dir tampoc, perquè tothom t'ha mirau. Fa molt poc tu deies, bueno, això de la burbuja immobiliària, la bombolla immobiliària, això un dia o un altre petarà, no? I si ho deies en públic, aleshores... T'acord allò de dir, bueno, què està dient aquest boig? Què diu ara, no? I, sí, ara amb la crisi ens podem permet això, criticar. Di mira, tu no... És un amic indescent, no tens honestitat, o ets una mica inútil o el que sigui, per tant, marxa d'aquí. O sigui, no et volem veure, no? Uix, uix. Sí, és que realment callem moltes estructures que realment hi havia gent millor que estava fent una tasca o així que realment tu deies bueno, però si aquesta persona realment és una mica incompetent o inclús és deshonest i ara ens hem de revisar una mica aquests valors i l'honestitat i eh, diguem la, la veritat la eh, la humilitat, també. La humilitat eh, tot això el lideratge una mica també en relació a lo que dèiem abans el bé de tothom és el bé meu, no? No pujar-te a sobre de tothom i viure de... Del de, de... cuento. Sí, del cuento mm -hmm. de, diguem-ne, engrescar la gent i enredar la gent. Ara potser a lo millor és moment de fer les coses ben fetes. Esperem que sí. Una altra manera de, de veure el costat positiu seria mantenir l'esperança és clar. Sóc que que en repugna, que tot passa i les crisis també passen. Sí, i, i per, estarem més bé en un futur. Sí, ens hem de donar permís també per sentir-nos malament uh -huh. i per patir perquè és que si volem sempre viure bé i estar bé, això és impossible, igual que hi ha la dia, el dia i la nit, doncs també eh, és jo faria en aquí eh, l'exemple com el temps, no? I en aquí tenim un bon exemple perquè vivim el temps de, molt, de molts diferents maneres. En Aquí tenim fred, tenim calor, tenim tramutana, tramutana. tenim neu, com l'any passat... I, realment, què és el que millor funciona? Doncs la gent que s'adapta. Hem de ser capaços de viure. Un dia que fa fred, com un dia que fa calor, com aquell dia que fa un dia preciós i fa una temperatura, però què és el que ens dona la facilitat per viure d'aquesta manera? com tu te sentis, com tu vulguis enfrontarte te al dia. No és a dir a veure quin, quin dia tindré avui, sinó a veure quin dia puc crear jo avui, amb la meva actitud. Independentment del temps que faci. Uh -huh. Si plou, pot ser un dia estupendo. Si tu estàs bé. I, I si fa sol, pot ser un dia estupendo. Però diguem això, no? que és la nostra actitud el que ens dona uh -huh. la visió o l'enfoc de, de lo que ens ve per al davant. Hem dit també que hem de lluitar amb, amb els pensaments negatius, amb pensaments més equilibrats, positius i esperançadors. I pensant també que una nova estabilitat sortirà de tot aquest caos, que això ha, ha de donar un fruit i aquest fruit doncs ha de ser positiu. Segur que sí. Una altra manera de veure el costat positiu també, bueno, i sobretot... Eh en moments de crisi en què ens trobem malament i cap ficats és molt important de cuidar el nostre organisme però l'atenció psicològica sempre comporta una atenció física. Sí, amb això també en equip nosaltres som bastant especialistes, mm. perquè practiquem tècniques de conscienciació corporal i practiquem tai-chi, meditació, i hi ha molta gent que sols hi són una mica estrany. Però, bé, bueno, com a punt de referència us diria que tota la psicologia i la medicina estan basades en les arts antigues, en les arts marcials antigues. Per tant, la gent que hi practica d'una manera tradicional o així té, té una bona eina per, per lluitar en, eh, a través de tenir un organisme sa, doncs la ment també s'equilibra i també tens una visió més clara. I després el cos te'n respon d'una manera. I això és, és el que dèiem abans, el denominador comú. No? Si estàs bé eh, físicament, doncs estaràs bé també a nivell d'equilibri i anímic. I mm -hmm. això hi ha molta gent que no ho té en compte, tampoc. I, a més, és el peix que es mosseca la cua. No? Estic malament, no tinc ganes de fer res. Com que no tinc ganes de fer res, vas perdent una mica el to muscular la... i, al final, te, te, te vas trobar, mica en mica, Grites. com si sí, com aquell foc que es va apagant, es va apagant després dius, bueno, i ara això que jo ensenca. I ens hauríem d'obligar, mm -hmm. eh, quan no tenim ganes, sí, posar uns mínims, no? dir, bueno, 10 minuts al dia, un quart d'hora, fer una activitat física perquè això nodreix també el servei i les emocions. Uh -huh. I ens donen endorfines que a nivell mental doncs, sempre ens fan faltes. No? Podem continuar també amb un altre punt, que les crisis també serveixen per descobrir les oportunitats amagades. Si prenem atenció als sentiments que, que tenim, ens portaran cap a un reordenament de la vida pel futur. Parlar lliurement dels sentiments de tristor, de por, de dol, de depressió o ira i mirar d'entendre el que signifiquen. El sol fet de parlar-ne ens alleugera i ens adonem de què hem de superar. en sí, aquí un punt amb la meva professió és el que realment és, és la base. No? La gent el que fa quan jo tinc una sessió de coaching amb algun client i així, el que en principi fa és parlar i teure fora el que té al cap. Jo el que faig són preguntes. És això i que, per què serveix això perqu quan parles dels teus problemes, estàs alleugerant, estàs tre pressió de sobre. Mm -hmm. És algo com sembla màgic. no? la gent com parla d'algú que té al seu cap i si veus que la seva cara canvia i que la seva visió de les coses també canvia. El fet de, de, de fer referència al, que, al seu problema. Sí, la, quan una persona, per exemple, avui dia està, no sé si està una mica, en, però es veu com algo negatiu, però plorar, no?, i sobretot els homes, mm. és un, és un, té efectes físics molt beneficiosos, i quan tens la... no s'ha de reprimir aquests sentiments o així, perquè després ja, ja saben quines són les conseqüències... Sí. Riure també és molt bo, és relaxant i també va bé distreure'ns una miqueta. A vegades si sí. estem molt canficats amb un problema, mm -hmm. si ens distraiem, després te'l tornes a mirar amb uns altres ulls i segurament trobis una solució. Sí, aprofitar això que la, el riure es contagia, no? I de, però clar, de vegades hem de sortir a buscar una mica, perquè mm. això, o sigui, hem ambients on hi una mica de... Ara aprofitem, no?, que hi ha carnes toltes, no? Sí, doncs... és un bon moment per sí. distreure's, per riure... Sí. I això ja té... Són coses que venen de, de fa molts anys, molts segles. O sigui, les festes normalment serveixen per això. És com, com la psicologia del poble, no? Sí. Fas un, tens un parell de dies de festa i tal, i, i vulguis o no doncs treus tot el... Fas tota... millor també sí. el contacte amb altres sí. persones Sí, aquí trobo que potser no som massa participatius en el tema de... Mm. Bueno, sempre hi ha excepcions, no? però a nivell general la gent sembla que els costa més riure o parlar de coses positives o, o gaudir de les coses que no pas patir o sí. ben més no? potser això si sí, que sigués un, progr un programa de que parlessin de coses molt tristes d'enfrontaments de... <ríe> del que en fa un i l'altre si llavors tindríem una allau de trucades que no sí. puc donar l'abast sí, aprofito però... per recordar el telèfon del programa per Realment... si algú vol participar de, de la part positiva ja és com una obra social no? la gent que hi participa això hem d'encrescar la gent que si ajuden a la gent seran ajudats uh -huh. per la llei de l'atracció Aquest sí. llibre que tenim a mig és que quan el llegim Sí, doncs... encara no l'he començat eh? he, dir que he tingut una setmana una mica Bueno, farem esperar el nostre relació gens, també sí. és un bon llibre i a, a, a, <laughs> a més estarà eh, nosaltres la veurem llegir, tindrà una dedicatòria i a, a més serà un experiment a veure com funciona I sí, sí, sí el telèfon de ràdio Begú és el 972-6243-03. Mm. Doncs el, el punt que seguiria, un cop hem parlat dels sentiments, hem permès sentir-nos malament... Mm -hmm. Hem intentat desxifrar les oportunitats a vegades. Ara vindria el, que és el canvi de mentalitat. Sobreviure a una crisi i transformar-la en un mitjà per créixer vol dir adaptar-se mentalment a ella. Hem d'adaptar les idees, desenvolupar creences noves, fer un canvi dels valors personals. Això és, és molt interessant perquè no te trobes molta gent que, que estigui disposada a canviar. Mm com a negatiu. com, no, no, jo ja sé, jo tinc una edat, jo ja sé el que em faig... Sí, jo, o diuen, i, jo sóc així i sí, ja està. És la, I és la primera resistència i no, no es tindria de mirar com un punt negatiu. Tothom uh, necessitem el canvi hem de canviar mm. i ens hem d'adaptar als nous problemes, a les noves tecnologies, nous, mm. a les noves oportunitats. Realment el canvi és la vida, no? Sí, acceptar la responsabilitat que tenim cadascú de nosaltres mm. de crear la nostra pròpia vida. Sí. També tenir el el, fe, eh, el fet de perdonar-nos i acceptar que no ho podem saber tot i adaptar la nostra, consci... la nostra conducta, la circumstància, la nostra consciència, ser més desperts en tot i disfrutar de les coses petites. Mm. Dirigir les energies a les coses que fem bé, substituir pensaments negatius en d'altres de constructius. Sí, aquí hi ha una eina que és molt, inter molt interessant, que cada vegada està agafant més rellevància i que la gent, a lo millor, els hi costa de, de, de posar en pràctica, i és algo que no costa res, que ve molt, molt bé per moments de crisi, que diríem que són les visualitzacions positives uh -huh. en relació a el que vols. És com fer-te tu la teva pròpia pel·lícula, no? sí. Parlàvem l'altre dia, o sigui, quan tu veus una pel·lícula o així, és com si estiguessis inutilitzat, veus una pel·lícula que t'agrada o veus una pel·lícula de por i realment estàs visquent lo que... i hi ha un moment que estàs com a dins de la pel·lícula no? doncs això es pot utilitzar a nivell personal i es pot utilitzar per al nostre benefici en certa manera es tractaria de portar a la ment la situació ideal que volem hi ha moltes maneres de fer jo proposo la meva ajuda si hi ha gent que es vulgui posar en contacte o així però la manera seria posar tos, tots els detalls realment eh, amb, la, amb la situació que volem que canvi i portar-la al nostre pensament uh -huh. imaginar-ho sí, imaginar és actuar, sí, i, i actuar com si ja tinguessis això uh -huh. és com mirar una pel·lícula no? però el del, dels teus pensaments i això s'ha de repetir i en, mentre més detalls, en colors sons, eh, tota mena de detalls. I Sensacions. el cervell, a partir d'aquí, el cervell és com si una porta mm. i està disposat a aportar tot això i, i sempre tindràs la teva, el teu enfoc molt més ben dirigit per el que, per el que tu demanes, no? en aquest sentit. Això està molt ben explicat en el llibre o mm. aquí no li agradaria llegir en el documental del secret. Sí, és, és una opció. La... També és eh, avui dia... Eh, és, una, és una eina també que, que utilitza molt la PNL no? uh -huh. la programació neurolingüística sí. que es diu que quan tu orientes o, o tens clar o visualitzes el teu cervell a partir d'aquí obre els mecanismes necessaris com perquè t'adonis de més coses que no passa no pas el que fas quotidianament no? quan tens una, una visió doncs el teu cervell obre tota, tota la seva capacitat per veure coses que normalment no veus. Jo ho feia referència també en algun programa, no? Quan dius, vull comprar sí. un cotxe, i de tal marca i tal, doncs arriba un que només veus aquells cotxes o perquè el teu cervell ha obert aquesta porta perquè te fixis més en aquest sentit. Doncs mm. quan fas les visualitzacions, el cervell fa igual, perquè no distingeix si és real o si no és real. Quan tu visualitzes bé, el teu cervell t'està obrint les opcions que hi ha en, en referència a aquest tema. Sí, això ho fa molt als esportistes, també. Esclar, avui dia s'aplica molt als esports. En Fórmula 1 s'aplica... Sí. I realment és, són coses que, que són de molta importància i que, en certa manera, doncs, també podem fer ús més quotidià o més personal, no? En moments de crisi, que sembla que està tot ennuvolat i semblen dies de tempesta, però hem de tenir compte que a sobre dels núvols hi ha esclat el sol... Esclat al sol és el títol de la cançó que posarem a continuació. És una cançó d'en compositor i intèrpret de la sintonia del programa. En Cesc toca la guitarra des dels 4 anys, ha recorregut centenars d'escenaris amb la seva música i també en altres facetes artístiques. Un músic excepcional, totalment autodidacta i més de 10.000 hores dedicades a la música avalen el seu talent innat. Aquesta cançó és del nou disc, Vai com vai, de Cesc. Esclat al sol. Fons de vent a favor Bufant la bella a El temps anunciant ruges que ens posem pel fórum i esclata el sol. ó El que passin segur que ser a bo El del de que ens present pel for i esclata el sol. serà bo el del temps anunciant tuges ja que ens passem pel forn i esclata el sol el que passi segur que serà bo el que vingui segur que serà bo anunciam toges que ens passem pel for i esclata el sol. U el sol. Ràdio Begur, La sintonia del mar. La sintonia del mar. Despertar, somiar i viure Esperem que us sentiu més bé després d'escoltar aquesta cançó Ara li dèiem al Gabriel que justament cançons d'aquest tipus, positives i amb un bon ritme A vegades ens poden fer sortir d'un moment trist o dolorós a vegades escoltant música o un bon llibre veure una obra d'art que ens agradi mm -hmm. Posso, aquestes coses ajuden posar tota l'atenció la, i amb la llet, així de l'última cançó que tenim preparada que serà una sorpresa també ara mentre sonava la cançó amb la Laia de que realment aquest programa té un... és màgic no? perquè estem parlant de la crisi oferim la nostra ajuda diguem que la gent i així i hem arreglat el món 哈。<laughs> tan fàcil. De totes maneres si hi ha alguna que s'hagi quedat amb la... que encara tingui algun problema o que s'hagi quedat en dir, bueno, jo podia haver trucat però no he trucat perquè tal. Encara no... podeu fer-ho. Sí, i si no us poseu en contacte amb nosaltres ja sabeu les nostres dades de contacte a través de Facebook o així, que volem nosaltres ens agrada molt ajudar i volem oferir la nostra ajuda d'una manera i el motiu, hi ha gent que deu pensar, bueno, aquí què estem tan... doncs el motiu és aquest, què estem buscant estem buscant que si la gent la millora, si la gent realment pot superar els seus problemes, les seves crisis personals, emocionals, o... Nosaltres millorarem, també. Sí, se'ls millorarem sí, tots. Participarem d aquest, d aquest èxit, no? Mm -hmm. Això és el que també és un punt de... per observar en quant a la crisi, no? Que surten les bones intencions i que surten la gent que realment pot ser en un moment donat te pot fer, com aquell que diu hi ha una frase també que diu un bon mestre o així te portarà al riu però no podrà veure per tu ni podrà donar-te l'aigua has de ser tu mateix doncs nosaltres ens a, oferim per fer això no? per acompanyar-me el camí per trobar solucions ens podeu enviar un correu electrònic a despertarsomiaiviure arroba gmail.com o també podeu venir personalment al centre polivalent d'Esclanyar els dijous al vespre, a partir de les set i mitja, més o menys. Sí. O els dissabtes al matí, a partir de les nou. Sí, fem de nou a Déu fem meditació, després fem una classe de tai chi, després sempre estem oberts a, a la gent que ens ve i parlem de qualsevol tema, de qualsevol... dos oferim això, que no és poc, no? La nostra, la nostra atenció i les nostres ganes d'ajudar i així, no? De jo com a coach també doncs hi ha gent que em contacten comença a contactar a través de, del correu electrònic i no us espanteu que estic oberta quan se vol no ser jo de dir. <ríe> sí, i també en certa manera la primera sessió que faig és gratuïta i sempre m'adapto al problema de la gent i a les seves necessitats que estan en crisi doncs és una bona oferta no? I tant el telèfon de ràdio Begú per si voleu trucar és el 972 62 4303 Quin remei tenim avui, Gabriel? Doncs avui tenim un remei psicològic que funciona molt bé. Jo ho he provat amb gent i queden molt sorpresos, no?, de dir-ho, això som una mica així sí, raro. <sum> doncs és mo, és, ho explicaré ràpidament. És molt senzill. Es tracta d'inflar un globus. Fàcil. normal de que és que juguem tots a les, les festes o compleanys i així. Doncs agafes un globus, primer fas una, una petita bufada perquè agafi una mica de consistència, després agafes un rotulador i escrius, poses nom al teu problema. Uh -huh. Sigui el que sigui, si és una persona, si és una relació trencada, si és, doncs li crees una frase o curt, no? Allò que, que sigui una representació. I després fem ús de la teva imaginació, doncs t'has de centrar en el que és el problema i sentir-lo realment. Perquè de no, no fa falta solament pensar en el problema, sinó sentir l emoció. No? Si hi ha angoses, si hi ha pors, si hi ha ràbies, si ha... i després farem una inspiració profunda. I en l'aspiració deixarem anar tota aquesta negativitat. Bufar el globus. Molt bé? Nen repetm pensant en el problema pensant en tot el que és negatiu fem i enfoquem cap a la respiració i trebem a fora l'aire emplenant tornant a emplenar el globus i així què passarà? que anem emplanant, ens anem desfent d'aquesta negativitat el fet d'abufar també és molt important i què passarà al final? que aquest globus dos esclatarà, farà mil pedaços i el problema també, es farà pedaços. Sí, encara que sembli una cosa tonta i així, però realment és que el funcionament de la ment és aquest. Te vas passant una cosa, te vas empassant, te vas empassant i arriba un moment que ho esclates o... Doncs aquesta representació que faríem amb aquest globo, doncs si ho fas d'una manera curada i així, té el seu efecte. I és un remei senzill que sempre pots repetir, perquè globus pots tenir tant, com un consigui. grapat a casa per, per un grapat de problemes també. I no ho fan fins que exploti. Exactament. Però això, pensant, eh, realment, mentre més eh, ho fem d'una manera diguem-ne teatral o així però donant uh -huh. tots els detalls doncs ho provarem i animem a tothom que ho provin i que ens diguin a veure què ha passat sí. o quan te trobes una persona que té un moment que aquell d'engossa i tal, si ho portes a la butxaca el globus, la dius, mira, farem un joc <laughs> haurem d'anar sempre sí. un globus a la butxaca <laughs> deixa anar, deixa anar, deixa anar i respira profundament i aquí quan el tens, doncs mira, i ara saps què farem punxarem i esclatarà tot molt bé el conte, el conte. A Déu veure avui conte. quin conte ens aporta la Laia. Avui he trobat un conte que se diu bastant amb el tema. Es titula Una pedra al camí. Despertar, somiar i viure. Despertar, somiar i viure. Hi havia una vegada un home molt ric que vivia en un castell al costat d'un poble rural. Estimava molt els seus veïns pobres i sempre estava disposat a ajudar-los, protegir-los i cuidar-los. Però aquella pobra gent no els agradava treballar i això els feia ser esclaus de la misèria. Un dia l'amo del castell es va llevar molt d'hora. Va posar una gran pedra al camí i es va amagar per observar la reacció dels habitants. Poc després va passar un home amb una vaca i va rondinar al veure la pedra, però no la va tocar. Va preferir donar una volta i seguir després el seu camí. Va passar un altre home i va fer exactament el mateix. I un altre, i un altre... Tots mostraven disgust al veure l'obstacle. I fins i tot s'hi entreben, Però Cap va retirar l'obstacle. Quan s'estava fent de nit, va passar un noi. Era el fill del Moliner, un noi molt treballador. I estava cansat per la feina de tot el dia. Al veure la pedra va pensar La nit és molt fosca i algun veí pot fer-se mal amb aquesta pedra La trauré d'aquí I va començar a treballar per treure-la del mig Pesava molt però el noi va empujar i estirar i es va esforçar per fer-la girar i retirar-la del pas I llavors quan ho va aconseguir va quedar parat al veure que sota la gran pedra hi havia una bossa plena de monedes d'or. I a dintre la bossa hi havia una nota que deia, l'or és per qui tregui la pedra. Així el noi va marxar feliç cap a casa seva i l'home ric cap al seu castell, content d'haver trobat un home de profit que no fuig del treball dur en benefici dels altres. Bé, doncs enfilarem ja cap a la part final del programa, recordar el proper programa serà allò que no podem comprar amb diners, que és un tema molt interessant també. Sobretot ara, en temps de crisi, i que no hi ha diners. Sí, i també, doncs ara ens anem preparant, perquè aquesta cançó que ha preparat la Laia és totalment sorpresa i està molt relacionada amb sí. que vivim avui dia. Ens donarà força a partir Sí, endavant. és impossible, us uh, recomano que aquell que pugui tal, que faci una mica, que es posi aviat d'eret i que... Penseu lo que, eh, com, què sentiu i com estan els vostres sentiments quan escolteu aquesta cançó. M'agradaria fer aquesta prova, que durant aquesta cançó mireu a veure què hi ha a l'interior vostre i que sapigueu que això es pot ampliar i es pot ampliar. Uh, Diguem-ne, a entrenar, no?, en certa manera. Mm -hmm. És allò que, si te fixes a dins i està bé, la resta semblarà diferent. Mireu quina sensació n'hi haurà amb el És una el bona interior. cançó per posar-la cada dia al dematí, abans <laughs> no? de començar el dia. Sí. Molt bé, us donem les gràcies per la vostra atenció i ja sabeu que estem a la vostra disposició en qualsevol moment. Sí, jo ara ja m'hi els cascos i tal i aprofitaré Bé, per, ballar. per ballar aquí, <laughs> perquè és impossible aquesta cançó d'estar quiet. Sí, ara la posarem a tot volum. I us esperem el pròxim divendres i esteu mm -hmm. preparats per el que calgui així i si estem en contacte, ja sabeu on ens on ens podeu trobar. Diuen que qui canta els seus mals espanta. Doncs us convidem a cantar aquesta cançó que ens farà aixecar tots de la cadira i mirar la vida des d'una altra perspectiva més positiva. Amb la tremenda força d'aquesta veu cubana, amb 22 àlbums d'hora el seu nom i coneguda arreu del món, gràcies a la seva qualitat artística i a la seva filosofia de vida, emmarcada per la paraula azúcar. A ballar. Célia Cruz, La vida és un carnaval. Wow! que piensa que la vida es desigual tiene que saber